Jag ska följa lite. Jag gå från rags till riches. <laughs> <går> <Alltid. laughs> och så alltid. Kan du skrika alla attacker du gör när medan du gör dem? Kapow! <går> <går> nej, nej nej det är. Jag, tänkt på, <laughs> jag, jag, tänkte, jag tänkte på japanska versionen. Du liksom. tänker på. Ah, på kan. Ja typ. <går> Då punch! Det kanske kan springa ifrån och så springer du Det ska Det har jag egentligen så jag skulle i, i en fight med det ordet. Men då, liksom. <t> <h key> du ordet. Det är skallert, Mike. Ja, men det är lite också, jag brukar mest vara här. Uh, <nou> okay. <ga> Jag kommer om 20. <laughs> Okej, okay, om vi bara väntar 20 minuter kan ta ner ut och sen. <laughs> sen kommer en kompis från skype Hur ses? Det är skit. Vill du? Eh, om du vill. <laughs> <laughs> det blir alltid. Ska vi försöka köra utan något okay. Ja. Ah, hej. Välkommen till Schäckkast Avsnitt 29 8. 8 Hej, välkommen till Schäckkast <laughs> Avsnitt 28 Här finns jag, Oscar Och Jens och, och, och, Som är gäst idag ja. <laughs> De var inte När kan... du har det här ljudet är det <laughs> <laughs> Exakt. Nej man kanske ska vara lite gladare Nej vi har inte glada Det bara som Politiskt neutralt Yes. Så det är som att det ska passa alla åsikter Alla ska kunna lyssna på det här Alla som ska att... kunna lyssna på det. identifiera dem ja, Kanske identifi inte Nej, med. men Om man äh... bor i Östtyskland kanske Synd att Östtyskland inte finns men, de inte... Ja, det ja det är synd Jag pratade med en kollega som hade varit i Östtyskland på 80-talet ja. Och då hade en tolk Kommit fram till honom Och sagt att här i Östtyskland ska vi inte le Man ska inte prata med civilbefolkningen heller Så du ville att folk inte ska le? Jag inte, det... jo Ja, det har jag tänkt ja. det. Är, ja, något som det Djursholm är, är, ungefär tycker jag är. <laughs> Djursholm är jag jätteglad i. Faktiskt, jag har kört väldigt många till Djursholm och de är, de är bland de trevligaste att ha i bilen faktiskt. Alltså, det var inget. Jag tror jag höll på hoppar in i någon grej som skulle komma slut med. Det säger något om det är inte det är okej, okay, men vilka är de bästa Ja. Uh, du, du vet inte. Du vet inte. Österman. ja, Det kan jag tänka mig. med Äldre kvinnor från Österman. Ja, de gillar inte det. Mm. De gillar inte någon, tror jag. De gillar inte att de bara överhuvudtaget kvinnor, kvinnor från Österman är ganska otrevliga. Ah. Däremot män från Österman är ganska trevliga. Ah, ja. Och det här är äh. ingenting med någon slags groping att göra. Nej, men nej, nej, <laughs> det tänker jag på För du har en annan story lite fort om en kvinna från Österman. Eller flera. Du var med om en grej typ väldigt många kvinnor. Minst när du fram till någon för att fråga vägen till någonting. Minns du det här? Ja! <laughs> Just det, rör mig inte Just det, det var Kalaplan, jag skulle till Historiska museet Och det såg att det låg på eh, Inte Kala vägen, det måste vara oh. Narva Närva vägen, ja, ja. Just det. Eh, Och så råkade jag gå upp på eh, Tvel uppgång Nej, inte fel uppgång, det var rätt uppgång Men eh, jag hade inte så bra lokalsinne då <clears throat> Så jag, det här har vi berättat om I tidigare avsnitt Nej, det jo. Nej. Jo Men du har <laughs> I alla fall så gick jag in på Karlavägen tror jag måste ha varit Det ni Nej inte lite. Orden, orden, orden. Jag gick in på fel gata från Karlaplan Som är en stor rondell. Och så märkte jag att det här är nog inte rätt gata Det ser inte helt bra ut där Så jag frågade en kvinna som gick, kom gående mot mig så bara, Ursäkta, det så att Jag hade en ganska lise jacka Och en skogsorgamössa mössa, skägg och ögon på mig Just då så jag gick fram till henne för Ursäkta, vet du var Narvavägen ligger? Skulle jag säga Men han bara halvvägs innan hon tog upp pennan i luften Och liksom axlarna också Och så rör mig inte! <laughs> så ja... Ja, det var mitt första <skratt> Möte med en otrevlig ästermalmstant Men det var inte de med på samma sak till barn, Bara väldigt tajt därefter eh, Jag känner igen det Men jag kommer inte ihåg right, jag tror Det var något liknande, jag någon det, var någon liknande. <skratt> mm. <skratt> det är kul, det är bra för ens <skratt> mm. <skratt> Så Jag tilläggas att jag rakade mig efter Ja, ah, okay. mm. Nu har jag samma grejen Eller inte riktigt Jag hade mycket mer förut. Jag hade mycket mer förut jag hade att mitt ansikte såg uvalet ut förut. Nu är det bara normalformat. <laughs> ja, det mm. jag. Jag hade lovat, för jag vet att de kommer att lyssna den här gången. Jag sagt anstant i Ja, absolut. <laughs> <laughs> uh, jag skulle hälsa att de är och två vänner ner i Uganda som lyssnar. Så ah. just nu hörs det här ut i Uganda. What up, Afrika? Ta med dig. Det är ju precis det <laughs> Jag ska bara höja ett finger där i luften. Jag har på något sätt inte Östermalm för Östermalm. de flesta därifrån är väldigt trevliga. Okej, håller du tungan du du och liksom det var ju tungan att poängtera men då fick jag ju. Jag älskar Östermalm. Grattis. Mm. Tack så mycket. Det finns ingen sjuksköterska på Östermalm? Nej. Men jag jag pappa lever i Gärde men jag bor utanför det. Nej. What's a delivery? Herkul. Ja, ska vi säga när jag var nyfödd så växte jag upp på Östermalm så som okay. att jag är född på Essingen men jag är egentligen född på Söder Ja, så kan man säga, precis Jag vet inte faktiskt vart jag är född Alltså det är en Vad var, är... var den lokala doktorn i byn? I byn? Alltså fortfarande Quinn Okej, det är med hejt och annars hos Uganda Är du född i USA eller är du född i England? I, I Sverige USA Yes men jag, vet, jag kommer då få sjukhusretare och sånt där skit. Är din familj confederat? Nej. Okay. <laughs> alltså, jag bor inte i West Virginia. Alla, jag, jag, jag, jag, jag är inte född där heller. Var är du född då? I Virginia. Oh. Ha. Det har jag sagt flera gånger. <laughs> det, det ligger bara... i Richmond. Ah, ja. Men det ligger väldigt mycket annat där också. Gränser till West Virginia? Ja, klart det. Är du född närgränsen? Nej. Okay. Jag, på, jag vet inte okay. Alltså jag är inte född jag är inte. Där, jag kommer, där jag kommer ifrån Så det är flera timmar, det tar kanske fyra timmar till West Virginia Med bil, minst där Jag kommer ifrån så är det fyra dagar Med bil till West Virginia <laughs> minst. Mer, minst. Är, är det bättre nu? Tycker du det är bättre än mig inte <laughs> <laughs> All right, men hej till Hej uh, till Uganda så att säga um, Har du något du vill säga till Uganda? <laughs> Hello Africa Okej, okay, det är det sagt, har något annat du vill säga? <laughs> Jag har hört dr Alban en gång. Eh, de har nog inte gjort det doktor de där som är Han är ju ganska alltså han är ju inte känt utanför Stockholm. Nej. <laughs> Konstigt nog faktiskt. Eller, eller ja. Eller jag typ förmodligen blandar så alltså, här jag talade. Ronen förmodligen bland tandläkare alltså, lite mer än han kände Ja, det är väl hans liksom, på filmafesterna på så här. Kom jag kan bara sjunga igen. Du hade ju en karriär en gång ifall. Nej nej, jag ville. inte. Absolut. Ja, jag är ett nu <laughs> Jag är stabil nu Nej, <laughs> inga musik Han kör ju Spybar Eller Gör han för dålig? Jag vet inte om man gör det fortfarande Jag undrar vad jag gör Det roliga med Dr. Alban är Att han är typ 55 Men han ser ut att vara typ 35 Han har åldrats med stil alltså. Han har inte sett honom sedan 1990 Nej Och då var jag ett år Så då kommer jag inte ihåg någonting Alltså, Nej. det är roligt Vad var det på Dr. Alban koncern När jag var ett år gammal? Nej, nej death Ja, alltså jag har ärligt talat Det enda jag har sett av Dr. Alban är moppa pojkar videon så. Ja, men det var ju ett tag sedan Jag vet, det ser man på kläderna ja. <laughs> Man har det, det är ganska här låten också tycker jag Men um, uh, det är ah, Alltså, um, jag kommer inte nämna hans namn Men en människa vi känner allihopa från uh, Gullerville tiden som um, alltså, mamma dejtade ju Dr. Alban Back in the day Really? Innan han var Dr. Alban Eller han var ju Dr. Innan Alban han var Dr. han var bara liksom 80 läkare. Ja. <laughs> Och <laughs> till Alpan. <laughs> nej nej, han var han fortfarande bara alltså när han var tandläkare innan en hade en karriär som var nu han gör. <laughs> ha, jag har en coolt. rolig anekdot att på Iganda kommer jag på. Ja, det, jag det inte någon Det är någon finns det verkligen en rolig anekdot. Det finns många ja, anekdoter. Min tänka. faster som är i Ästmanstad. Mm. En oh. trevlig sån där på ett Hon var i England på 70-talet kanske det var oh, ja. 60- eller 70-talet Och Var på en fest där Där hon dansade vals med valsmedjan Really? Ja Oj Oj Det, här är... det är ganska bra. Han äter det Väldigt henne Han äter inte människan, han är död Okej, okay, han gjorde det förut Ja, på den tiden Gjorde han? Han var väldigt skräckig i alla fall ja, det, uh, Så hon inte Tacka nej till dansen Nej, jag tror inte Min, min pastor är väldigt timida ja. Han tog bara tag i henne Och bara, nu ska vi dansa ja. Prata om svenska. Min fasta är jag. Nej, men han gör det. Nej, jag tror inte det. Han... Svensk är ganska svårt språk att lära det är lite, ja, Inte när man kan liksom... Vad är han kan? Man pratar väl engelska, Uganda... Och... Luganda. Va? Det finns språk som heter Luganda. Man... Luganda. Uganda med ett L på början. Luganda. Luganda. Vad är det för slags språk? Ja, jag har ingen aning. Jag har... Det är en mix av olika... Uh, jag, har, jag, jag hade lika gärna kunnat vara klingan. Jag har ingen aning. för Jag kan inga klingor. <laughs> men det är lite spännande Ja Vi kanske borde plugga på lite och Det är grann. ju en skitkål historia Ja. Ja. Både det gör så. Nej. Nej. <laughs> Jaha, det är ju Ja, det är det Han är en av de viktiga. Eller, jag vill inte säga roligaste. eller så, Men han är en väldigt underhåll... intressant intressanta personerna under 1900-talet. Ja. Hög underordningsvärde kan man säga. Mm du bättre läffa i alla fall. <laughs> <Yeah>. <laughs> han borde vi haft med alltså någon gång här för då hade folk varit tunga och grilla det <laughs> Ja, exakt. Det är kört nu då han då. <laughs> ja, han dog för väl ja, när var det ja. 10 år sedan, 15 år sen, ja, inte jättelängs sen. Han dog såg det roligt ut. Ja, av någon konstig sjukdom Det, det grejer var så här, men jag minns ja, rätt att de jagar väl ut landet. för att landa, han fick inte vara kvar där, tyckte du Ja, nej. Det, uh, eller jag tror att det nog snarare var så att han tyckte att det nog inte var en så himla bra idé att stanna kvar. Nej, för de vill inte ha honom där så. Det är lite, lite mobbarack. Mm. Mm. Ja, och sen när han till Södra Robin Och hängde där tills han dog ja. Jag tror att det var Södra Rabin är Egypten Det är intressant det där, för att, jag menar, just, det fanns väldigt många människor Som var ganska pepp på att ha ihjäl Men han klarade, han liksom han Sen dog han liksom under alltså, ja, no natural causes liksom, no ja. Det var ingen någon sjukdom, men det var ingen som hade lagt den någon Antar jag Det blev vad det var för sjukdom i för sig ja, men, <laughs> men, <laughs> Jag tänker på Breaking Bad, när man försöker fiffa någon med någon sån grej som du kan ta upp till en vecka eller två innan den Om någonting händer, kanske det tar en jättelång tid innan det händer. Väldigt diskret, väldigt säkert. Ja, men om tio år, det är jag. Men det är som det är för oss, nya kremer plockar ut frukt på oss fickorna på kläderna. Alltså så mycket, så det ska också bli en years Mustin, tio Det last. Ja, jag Uh, jo, men det är lite som en annan uh, Ganska otervlig snubbe Dog i förra veckan, Richard Ramirez Men det... det han känns som Night Stalker Jaha, han är ja. det Han, uh, som sagt, han, han fick ju dödsdag för han, han dog ju inte, han har inte Han dog av också natural causes bara. Mm. Han var somnen När blev han uh, inlåst? Ja, det var, det, var, det var länge sedan Det brukar det vara inte. så, att någon som är inlåsta På 1990, de börjar bli avrättade Vad mm. som sagt, gre grejen i det här fallet Så han blev ju inte det, det som ändå var att de bara, han dog För att han... Nej, nånting än, han blev gammal mm. ja. Samma som, du säga, Charles Manson Han är bara dömd till livstid Ja, han, han, han kommer att sitta i några Men de, de gör det där i USA, de har den här grejen med typ så här, Vilket det är jättefågande, de kan bara säga livstid, klart Det, det, det räcker, det för att du ska sitta i i 900 år eller vad, han, han har typ 450 år i kvart Start counting Det är bara för att bryta ner en så mycket att, alltså, Det finns ingen chans, liksom. Men gör en så att han får sitta kvar i cellen efter när han är död? Och det, det är så. Nej! Folk har undrat om 500. Alltså det där Vad <hans> är grejen? Det, det Låt han vara där. Jag han är här, inte Någon honom i sin liten urna. Men han, alltså, han får inte hämta den liksom, för en typ så här. Han får <hör> <hör> <hör> släktforska om 500. Kommer det att jättesom som att hämta dvaleverna? Är det där så? Han är kvar det du ska hämta men var inte han upp for parole för några år sedan? Ja, han, ja han, har, han, gjort det. han har varit det flera gånger han sabbade alltid det. Genom att få typ psykbryt eller bara hajla i själva själv parole-hearingen. Jag antar att det där hakorset han har i pannan. Nej, äh, det, det hjälper inte. Nej. Nej <laughs> Men um, jag har sett några av de här den när börjar göra minerna Den yeah. Nobody-klippet ah, När är frågar Who, who am you? you? Who are you? Quick answer Varför fick du en sån Dr. Alvar röster Så who am you? Vi om or, Dr. Alvar Hur pratar <här> so <här> han sådär? Jag, jag har jag pratat om Herr är du stabil? Precis Jag är ingen Jag är ingenting <laughs> ja men alltså det, jag tror inte det hjälper att börja så där, eller eller liksom så här och allt med det som jag har gjort men alltså, han är ju du hans musik dessan? Ja, det är jätteläskigt Har du hört? Nej, mm. den, är inte, den är inte dålig. Nej, det är det som är så läskig med tycker. Jag han uh, han var ju musiken, han sjunger singer-songwriter När han skulle starta ett draskrig. Det. <laughs> det är verkligen Det är ja, Jo, det är det släppte han släppte. det är ju lite så Bob uh. han släppte sen han skivor han Blivit inlåst. Ja. jag hörde någon låt. Och det låg jag tänkte en en skiva bara för det är intressant att höra sen glömde jag att lyssna på den. Mm. Och sen liksom tipsade en jag vet inte hur var flera veckor senare hade man så greppskaffel så kom det va jag vet inte hur det var det här på något sätt. Det blev det blev alltså. Eh Det är en konst så lyssna på mans musik och kolla på Hitlers tavlor. Mm. Och sådana saker. Det var det bara så man assa alltså, är du potatis på Maus alltså det här är en helt annan nivå av skit liksom, alltså, Nej, alltså annan... han gjorde väl egentligen inte person alltså han hade väl personen inte igenom Nej det är det som är han var väldigt smart han lyckades tvinga andra att göra det. vissa av hans i uh, själva familjen så att säga de, de har ju liksom avrättat så alltså, väldigt många mm. och grejen är att han klarade sig för han hade han vad, alltså, det är ju säkert absolut det är absolut det Ja absolut men han åkte aldrig för det för han lyckades tvinga de andra att göra det åt honom mm. Men det skulle säga att ja. Det skulle menar jag så alltså, som säger helt okej. Okay, uh, som sagt både han och Hitler kan vi kan vi säga Charles Manson och alla Hitler kanske ligger på en ganska hög nivå av det så på en ganska next level act. Mm, de de delar ju där, de gjorde ju personligen inte så. Det ja, men precis, alltså, men, men min poäng ändå det är inte ingen så här fan, jag bara kör en Hur Hur mother? Det är lite samma sak med typ om man kollar på okej. Okay. <laughs> jag vet att ja. Jag skulle få fortfarande om jag fick välja en middag alltså en så här inte men famous people, ja. Att ha, ha med mig för en kväll då de två skulle nog ligga ganska högt upp på att ha på den här listan som det vore trevligt att ta liksom uh, en liten snackis med. Jag tror jag att jag skulle ha mansen nått Kanske inte. Man kommer mm. att spara ut mer då. Ja men vi ja, pratar han... om mans på 60-talet tillsammans. Alltså. Ja, ja, en... Nej han inte vars så höll på scen. Det var då han han hade inget hakor i pannan heller. Eventuellt det hade han nog hit gått bra med. med Vad är det som händer? Han hade bildets bad. Du har jag ser pannan där. Jag säger du. Jag att du. Nej men alltså. ja alltså det skulle absolut vara intressant. Men min poäng med det här med Både två var ju skitstövlar Och gjorde helt okej konst, antar jag Samma så, men kolla på liksom Alla de här som gör väldigt bra musik Om man håller på med konst, det kanske är bra att vara lite för skitstövlar För de som är som Warren Zeeman var världens sociala skitstövlar Och han gjorde jättebra musik Det är inte så jämför jag jämförde Warren Zeeman världen Vad har du att säga om Mel Gibson i så fall? Det här har vi Någon under tag i så fall Men är inte det här med fascination att göra Alltså du vet, att det är hittar hitter som har målat de här tavlarna, Att det är ju människor mm. som gör musiken ja, det, det, det är som du vet det, det Elefanterna det. som målar tavlor Och så säljer de dem på så här, ebay för typ på, jättemycket För att det är, så här, det är lite häftigt Så här fascinerande mm. Elefanter en tavla mm. Det är så här, historien bakom Liksom konsten som är mer fascinerande Ja men det är lite som, som att, att, att äga konsten. en Trabant ungefär ja. Det är en jävla dålig bil ja. <laughs> Men det är en bil Ja jag vill ha en äh, Messerschmitt liksom. Men det är... ja. Kommer ingen vart nu jag... Bilarna menar. Eller menar du då? Precis <å crisper> ja. Nej men det ju det där För jag menar ma man Mansons musik är ju ganska inerisk country Och jag är inget fan av sån musik Men I med mm. han som gjort det Vill du lyssna lite Bara kolla ja. Jag skulle kunna dra upp Virginia-kortet igen Men jag väl att jag inte göra <stökt> Okej gör det gör <skratt> det. Bara gör det Jo <skratt> Nu jag, ja, nu. <skratt> Okej okay då sluta då Men uh... Ja det, men det är intressant där Alltså hur Alltså, han kommer sitt, jag vet inte, jag, jag tror jag tror nu tror jag det kört. Nu tror jag inte att han faktiskt har några fler chanser att komma ut. Nej, inte. Han är ju bort sig så många gånger och inte gjort bort sig aktivt sabbat för sig själv för att komma ut. Det skulle bli för mycket tjafs som han kommer ut också. Han, om han kommer ut skulle Någon de, de skulle ha att ah. Tror jag. Det finns folk som har där Som har en massa pengar. Hur på Han är glad inte han är inget färd. Han sitter inte hemma och liksom Fan det var bra vad det här Manson Oj mm. <laughs> <laughs> ah, han, han gillar nog nog inte Nej Han gillar og, och nog ganska mycket. Han har nog Han är inte fan han, han skulle kunna dra en Harrison Ford You killed my wife <laughs> <laughs> uh, Det är inte Harrison Ford Hans fru Ja just det Det är ju uh, Jag ja F Precis, precis. <laughs> precis <hums> so, so, uh, The Huge team. Så Charles Manson är uh, uh, One-armed man Och uh, uh, <S. laughs> Or it was the man With the swastika in the head <laughs> in the really? in the head yeah, on the head <laughs> han är doktor ganska rönket honom vet alla <skrattat> Sådana mönster i hjärnan och no, det såg det, det, så, really det så det var väldigt med i vad de så hon kallar han nazist därför så så så äh nazis hate these guys <skratt> <slatt> <slatt> <skratt> <slatt> <skratt> ja <är> så, så. <skratt> ungefär så man trodde kunna pausa och bara tala om så att alla vet som kollar att han inte är inget fan av det nej Precis det blev alltså som förde dem till döden först nyjaga ja han skulle ha han skulle ha dött, han skulle ha dött han inte... men han... Nej, han, han skulle ha dött Men han lyckades, han sprang alltså, det är ju ärligt talat det där Har alla sett Ja. Jag såg den, det var en av de första vuxenfilmen jag såg så, så, så, så, så, så, så. Ja. Sen var det liksom, så här, inte vuxenfilm som var så här, Läskig och sånt, utan vuxenfilm som var vuxen Det var såhär ett drama Drama, liksom, och det byggdes upp och grejer Man var tvungen att hänga med, det var så, Ja, det var det fyrt Ja, men så jag tänkte på det här, för han är ju bara en läkare Ja, precis jag... Det är jättestatus för... okay. <laughs> Men jag tänker mer så här. min är läkare Alltså, vanlig kille på vårdcentral, om han skulle åka det är helt säkert att han skulle köra. De ska, ska hit två dagar. Men han, jag tror inte alla kan. Det är bara för att han får de Ford Ja, precis. Och han har väl inte den här bakgrunden okay. som ex Marie. Då? Nej, nej, nej. Han är ingenting. Han är bara han är läkare. ex Indian Jones Han Solo. <laughs> <laughs> men mm, okej, okay. det är så. Såklart han klarar men det. Det, det, vet det jag är inte. en hård till. Han var arkeolog förut. Ja, det är lite jobbigt. med flög i rymden. Ja man har gjort kesselloppat mindre på alla varsex inte många som kan säga att de har gjort <laughs> det. Man hade en hund som sidekick En En hund och <laughs> hund. Patching your pipe and smoke. It. Jag hittade en uh, Wookiee till engelska. <laughs> jag såg det. Jag, jag prövade den idag. Det var jättedåligt. Tvärtom. Det var engelska till eller human to wookiee translator. Men det är en... Galactic Basic. Ja. <laughs> ja, ja, ja ja. Ja Men uh, hur av det? Um, ja. Den är sämst ja, det det är det. Transit, För jag trodde att den skulle berätta Alltså den, att man skulle få höra hur det lät. Men det står ju bara en med latinska bokstäver där, liksom, mm. Hur orken skulle säga rung, rung, rung, rung, rung. Septum futurum <laughs> <Sämst>. <laughs> och, Detta är ett infinitiv <laughs> ja, men, det, det var, oh, ja. men det värsta med det var inte det Det värsta med det var ju faktiskt, jag, jag, jag, jag höll på och jävla och hörde lite folk Och skickade snuske-mejl I åken <laughs> ja. Känner du dem? ja mm. Men grejen var det är värdelöst för de tror bara att jag har fått en stroke för att det går att dörra och så att det är lite dumt Men nej. det var lite jobbigt om de faktiskt hade lyckats åsidosätta tillbaka. Eller? Nej det det vart det var det är det som det är det som var femte tycker jag. Ja de tänker annan kommer god på det här sen kan du hitta och så att bara ah kolla vad ser vi ser det du där. Jag tror vad det är att jag panersträtt fast till mor servera. Vad blev det? Eh, började på H i alla fall. <laughs> allting började på H typ, uh, uh. Nej några började på ah, Okej. Okay. Ja men jag så inte hur någon för det måste vara bullset. Han säger inte särskilt mycket i den film fast så kunna liksom, hitta på det eget, så här. Han det gör vi kan... de inte på Klingon heller Nej, det är sant Fast Det kanske visste jag redan alla avsnitt någonsin Det skulle ju innebära att alla som någonsin har skrivit det här, De här lines här för Klingon Har någon konspiration tillsammans Och har hittat på det här språket Så att uh, någon dag så kommer någon professor Knäcka vår kod liksom, Men nej, det tror jag inte nej, jag... Det, det är förmodligen bara Michael Dorn Och de andra som har suttit och hittat på As you go man, and I am mean, participating in the bucklaw So he just listened <laughs> to the traditional service <laughs> yeah. for adulthood of the Klingon <laughs> Alltså, ni ser inte det som ni lyssnar, fick. han, han, han, han var Michael Dorn precis <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag såg i pannan liksom, det hände <laughs> <laughs> <laughs> ja, <kan>, i pannan <laughs> uh, uh, <laughs> yeah. yeah. yeah. so. Alltså, det finns ju Klingon som är uh, det är ingen spoiler för det är bara en del av handlingen Det finns Klingon som är i nya Star Ja, det gör det jag tänkte se den, den i veckan, fuck you, spoilern <laughs> Alla dör Alla dör uh, Nej men det är inte kul så det är jag, för jag, jag, de, uh, det, var, alltså, det gick rykten om att han inte ville ha med dem För han tyckte, nej men det är så B, det är så gamla Det är så 200 Det inte B, det är BD, någon som är den coolaste biten i right. hela... Relax, jag håller med dig Jag bara säger vad, vad jag trodde, jag hade, vad i ryktet jag hade hört Men det var så att, nu ja, de var med Så det är kul Har de sina skepp med sig också? Uh, ja men nej, vill du veta vad det är för skepp? Bird of Prey? Det är klart det är, mm. men grejen är intressant med det Det är ju, det ju upp uh, Det fanns inte med i, vad vet du det Försövning upp är ju typ TV-filmen det, det är Rutherford som de dyker upp nej, nej, den är inte med här, den är med i uh, Surfers Park ja. mm. uh, Innan dess fanns det inte ah, okay. det Då har de bara den här Warbirds, de stora Gråa sakerna då mm. då god Det, <laughs> <laughs> det Äh, Vansinnigt, vad heter yeah, det? Warbird? Vad heter det? Romulanska skeppen Det är också jag tror jag sa fel Ja, uh, jag tyckte väl att det var något Okej, okay, kan uh, du googla fram en Klingon Warb? Or... Jag gör det Någonting? Vi pratar så länge Yes uh, Så so lite nyheter är. vi kan inte ha alla poäng om Ja Det är en coola grej Jag är det här för Jens i lördags Men du var inte här i lördags Och sen lyckas jag hålla mig tills idag Uh, en vän till mig som ska, vi, ska, vi måste vara med någon gång i framtiden Ja, uh, de kommer vara med någon gång om i framtiden om man säger så. Hon ska börja uh, Plugga uh, Hon ska liksom lära sig göra, göra animerade filmer ah. mm. Så att hon har gått med att göra en liten kort skäggkastgrej Jaha Så vi kommer bli tecknade figurer typ, Det kanske blir, det blir någon en och en och timmes pixar aktig grej Men, uh, <laughs> där Har du skitsnyggat med Alltså cool så vi kommer att använda med det. fan det här har jag inte hört om? Nej men det hände. Bara jag trodde att det var det som du skulle prata med. Det här Eller... är det, yes, det. här är Jag grej. vet, jag vet. Men du, du sa innan det här att vi hade pratat om det på Facebook, och så jag trodde att det var någon pump som vi skulle använda något Nej, men det här, det här, är det. Det här, ja. det här är, ja, det är det. Det är rätt kul. Så vi kommer att använda det figur. Uh, jag, jag tänker mig kanske bara nu så här jag har sagt att det roliga så hon hon, hon får liksom välja, hon, de måste såna aktivt lyssna. när det en massa men <laughs> det är bara trix för att någon när då. Ah, ja det är typ. uh, hon var jag uh, Så det, det, oh, det är ingenting som vi kommer att få se imorgon för där börjar liksom, det kanske blir liksom höst nu får jag välja vilka kläder jag ska ha med? Jag tror vi är inte riktigt där än, men uh, det roliga är att vi inte gör alla, alla, ni kommer alla att liksom vara nakna i den ja vi alltså tänk på kommando <laughs> ja men get, men gå kommando eller <laughs> <laughs> both <laughs> <laughs> uh, nej men alltså, jag tänkte så man så alltså, det, det, det, alltså, jag genast när när vi snakkar i fridesson ja min mentala bild hur du skulle se ut var typ uh, alltså du vet när att jag var på det för lappis en gång du har uh, skarik runt i så fucking hela kritit med alltså just det jag har funderat I efterhand på hur olämpligt det faktiskt var det var ganska olämpligt. Uh, anyway, vi, vi var fulla och vi hade yeah, yeah. hittat mina kamouflagekläder och mina hjälmar uh, <laughs> så vi gick in på campus Universitetet av Lade i full kamouflage. Det fick en e Columbine man. <laughs> ja, det typ, att, att det var en Columbine. <laughs> med med med med um, eh ja, ja, okay. Vi hade strikt på oss med Alberturken <laughs> så. jag det att så det så skrusigt. Det är är ju också grejer. Eh Ja så är jag det också så det är väl det är lite det skit kan det är kul liksom... <laughs> kul då då då är vi liksom då är vi ja då kan liksom barn ta del av det. <laughs> <laughs> precis och faktiskt tro att det är okej okay. <laughs> <laughs> ja, det, det är inte kanske som när jag såg South Park första gången mm. Det är som alla lilla barn oss här. Ja, då pappas hade hyrt South Park the Movie precis när man hade. Och tror det var okej då. Fatta vad. Nej, ja precis. Ja. Uh, och jag såg att det var tecknat. Ah, får jag också kolla frågar där om man Nej, Oskar, du får du inte. Uh, jag var ny. Ja, det var vad det ja, Nej, vi gick du ett steg. 90. Var 99? 99 eller 98? Ja, det var 99 98. Uh. Ja. Men jag, jag vill minnas, jag hör en non story. Uh, jag tror vi pratar om en lite, kort Men någon annan jag av en farsa som hyrde en annan sorts film? <laughs> Minns du vad pratar om? Va? Din farsa hade en annan sorts film En annan sorts film, inte South Park Inte Family egentligen Någonting lite mer adult-oriented? Nej, det tror jag inte Really? Kom igen Jag tror du har upp det med något annat Nej, nej, men okej okay. <laughs> Dale's <Schipendales> on tour <laughs> Nej, nej, men seriously, det var någonting med en parfilm? Nej, det tror jag inte Jo. <laughs> <laughs> Nej, det var något helt annat <laughs> men vad var det här? Det var, jo, men det var någonting med en jävla DVD -a. Nej Nu skulle du bara finneka för att pratar om det här men right. <laughs> Fair enough Post, uh, Jag, jag får tror vi... inte det, det är, Blandar nog ihop den med något annat Okej, okay, men vad har du blandat upp den med? Det, tror jag? jag vet inte, kanske någon annan Nej, det var en Oscar-grej Vadå? Ja Jag kommer inte ihåg mina ödes slut <laughs> <laughs> I tried to recollect Jag <laughs> måste jag hittat en porrtidning i skogen en gång och det aldrig ja, har aldrig, aldrig gjort. Jag se <laughs> det Det Och det här måste väl ha kommit upp exanter av gånger mm. mm. eh, vad de där tidningarna gör i skogen. Det är, det är så det. kul. För jag tror att de det var där de var, liksom. Nåväl, ja, det. Det, det var växter. Allt på det, det, det tingen som nat natural habitat, så att säga. Ja. Ligger allt under den sten. Jag vill säga, liksom, jag vill ha tillbaka som jag en tidsmaskin, Skulle jag gärna, liksom. Om ja, jag hittar någon sån här din uh, Stash i skogen Ska vi vilja åka tillbaka till den på samma ställe Och bara kolla i när de faktiskt dyker upp Och liksom i vilket sammanhang Om de som smigger förbi liksom i trenchcoat och bara dumpar av dem Eller hur Varför inte liksom bara slänga dem Uh, man Eller vill det... man göra en god liksom. Ja, men alltså, vilket... liksom, mot taktens Turkestans... ja, Kids som... Ja, <laughs> men jag alltså... liksom. Ja, nej, men, det... alltså, ja. Nej, men vadå då? Jag antar det, för att annars finns det ingen. Alltså, det så det, det är inte så att det här jag måste är. måste fortsätta med den här traditionen. Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv köpt en bård en. Nej, gör det, det. Jag tror att det tillhör det förgångna de där kommer snart försvinna från hyllorna. Det var innan internet. Ja, nej, det var faktiskt när internet fanns. Vadå, så Vad skulle du göra istället som inte ville ha internet? Nej, jag precis det var traditionalister. Så, så vad vad ska du ställa? Ska du liksom säga istället för dörr dörr tidningar utskåp kan du liksom det kommer att ligga så här så, här, så, här, så här, med usb specksaker. <laughs> det har jag faktiskt funderat på. Att dabba med specksaker så vet, att att mura in en, ett USB minne i cement. Ja. Med lik utåt. Så folk kan komma och stoppa in vad de vill på den där. Vad de vill. Vad de vill. Oh. Så undervänd under, runt under, så att okej, okay, så du, du tänker sånt så, här, så här, Typ en porn repository för att lägga in hur mycket de vill. Det där. Ja, men det är, ja. är och sen kan man komma dit på kvällen och bara... se CSN, sätta fast sladden och bara ladda ner. Ta en bild på sig själv, ladda upp. Uh, så, ja, men det kan man en Om man tar någonting ifrån måste man lägga någonting tillbaka. Hur stor, take, take it and leave it. Hur stor ska det här vara då? Hur många, det måste vara gigantiskt. 32 g eller och sånt där. Nej, kom igen. Det är blir full på två sekunder. Vi behöver någonting som Ja, men kom. då kan man ju ta bort det. Det är ju öppet. Det är ju som... Jag, jag, det för att du får ta ut och ta bort jag, tror jag det blir coolt Om du ser, liksom, det ser ut som Det är liksom den där i stenen grejen liksom, Endast mm, den <gör> utvalda masturbatorn mm. Nej, nej alla, alla kan göra det Men det ser väldigt så här, ja. ja, det ser jag efter Jag vet det ser väldigt, så här, jag en dator väggen Det är kul Men typ så här, Kan man fan vad jag, men det, går, det, går, det, går, det måste kunna gå att göra Det här blir dyrt för dig Men ja, det så här, äh, Jag skulle kunna ta en så här, Min Jag har en hårdisk Som är på 700 Liga sånt hemma Den skulle jag kunna ha där men Då skulle du sätta dem ut i ingenstans För det är det som kommer göra intryck Alltså för jag minns när vi skulle åka upp till Sälen När jag var liten, vi stannade vid ett sådana här, här rastplats yeah. Som var verkligen i mitten i ingenstans Det var liksom ingenting, det var rak väg Massa så här tallar överallt Och sen var liksom en bajamaja i trä Alltså liksom. Och så gick jag in jag jag är. där Vem tömmer den? Ja det undrar jag också, men det var fullt med forgingen <laughs> jag, jag kanske var åtta år Jag var typ så här. <laughs> liksom, liksom, skulle jag, jag tänker så här, på ett sånt ställe, där skulle vi liksom sätta det mitt i ingenstans, en, ja. liksom, en liten sten. Typ, vad heter Monolit, mitt i liksom, ingenstans där det har varit utveminnen. Monolit, den är väldigt Ja, Jag tycker vi jag tar ett steg steget längre. Tycker jag. Vi bygger ett tempel liksom, Lite Indiana Jones Last Crusade-stuk. Liksom, det är, det är typ tre olika saker man ska ta sig igenom för att kunna det <laughs> <laughs> <kallar på> <laughs> äh, är inte perfekt spelar alltså. Det är men jag jag vet inte. Nej, men alltså för den är väl ja, vi försöker använda de som finns i filmen till i den här världen um, Hela första, om jag minns rätt så är första uh, uh, grejen <laughs> bara <about, laughs> The Breath of God. Nej, the, <laughs> the Breath of God. ducka <laughs> <laughs> där? ska Det måste vara någonting i stil med Har vi inat vi snackat på det nu? Det kan vara Breath of God, det är lite weird. Eh, uh, Breath. Men ska jag börja over Rover, and let Jimmy take over. Ja, mm. <laughs> <Yeah>, that's ska jag do Eh. Peace mom. Alltså jag tycker det var kul det. Det roliga det här är från Jimmy Hendrix låt. Ja, alltså I sjunger Bend over roll. No, roll over over. <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> bend over. Bend over and let uh Jimmy take over. Yeah. Ja men okej Vi behöver hitta på lite olika moment i det här Templet av Bojar, Eller Bunch Go-Wound Ingen Jöns Templet <laughs> Poon det, det finns, alltså det är inte riktigt så alltså det här, det, Jag vet att det här kommer sluta med par såklart Men tanken var att man, folk skulle få lägga var de ville på det här usb Det kommer såklart bli par till slut Eftersom are, 90% av internet består av par för det som inte består av duckface-bilder på Instagram Och här sen, ja, sen, sen är det någon tråkig <laughs> like, like. Här meme om eh, något Sen är det katter katter som Katter är faktiskt bra, jag gillar att katter finns på internet ja, jag, mm. Mm. Ja, jag vill inte se mig verkliga liv Men på internet är de är okej okay. De är bra i verkliga också Jag är rädd för katter Men katter med bröd på huvudet och sånt där ja, by, by the way, nästa stora grej som kommer um, snart nästa, det, det, här, det här är på riktigt Det här, det här kommer hända det här har det är, Lås inte upp det för mycket okay. <laughs> det här, någon, har ju, någon studio har ju köpt upp uh, rättigheterna för att kunna göra en Grumpy Cat-movie. The movie. Nej. Oh, det like är Grumpy Cat. är uh, den där katten som ser Som ser jätte ut, så ser ut. Alla katter ser ut. men det sett en katt i världen som ser glad ut. <laughs> men jag har sett att för... den katten är död. Jag sa. Jag tror inte katten i sig. Vara med i <laughs> Men, <laughs> det det känns <laughs> som att den borde vara animerad liksom. I och med att man kan gör göra så stora dinosaurier liksom, yeah. Så kan man säkert göra en Jurassic Park, I mean, fastighet I mean, för dinosaurier Sen ser vi Grumpy Cat <laughs> yeah. okay, Det här är Grumpy Cat oh. Mm. Oh, det, Jag tror alla som lyssnar Det här är Grumpy Cat oh, Så yes. right. so, det här ska bli en film mm. uh, En hel film, jag tror inte hur man får till en hel film från Utifrån en jävla bild De gjorde Space Chimps Gjorde de inte så Crazy Frogs eh och sen man säger Cozy Frogs du tänker nej du tar tag i det hela hela den låt eller ja alltså det är axel det är saxofon ja, de gjorde en film med den liksom men de hade en animerad groda Det var musik det är bara Ja men den gjorde de en film med den <gård> grodan Groda Ja Ja, ja. vad jag vet Är det någon är det är någon sån där film men nej, nej. Jo, han spelade någon groda i någon film Nej jag tänker på Rango du tänk nej, ja. nej du tänker på Fernando Iglesias Vegas Nej han är säkert en groda vid något tillfälle i filmen han ser en att reptiler Har du bara reptiler? Jag har en sköldpadda hemma Ja mm. What's up med det? Um, det här är jätte... <skratt> ett jätteintressant avsnitt där. <skratt> Varför har du en sköldpadda hemma? Uh, Den är en polare i New York Jag tar hand om sköldpaddan nej, hon är... <skratt> Så sköldpaddan har du åkt postår det då? Vad... Nej, nej. Hon, Polaren kom, bor i Stockholm Och gav mig en sköldpadda Innan hon åkte till New York ja så sköldpaddaren är så alltså inte För att annars hade jag tänkt här: shit, det är ju på ja, okay, okay. riktigt ah, okay, jag det. Mm -hmm. ja, ja hon bor inte i New York Nej, hon bor här Hon bor i Stockholm, Nej, hon fit, men okay, nu jag fit, bor hon i New York ja, mm -hmm. Nej, hon bor inte i New York, hon gjorde det ju den här veckan Och sen går hon tillbaka Och sköldpaddaren bor hos dig just nu skulle du tillbaka den Ja, det var inget bra De är inte så interaktiva de här, så det är okej okay med detta Alltså jag gillar honom, han är så mjuk men um, det är ändå så här han är jävligt mjuk alltså i handen. Var det in var, var det var den där där som vi kollade på koll <laughs> alltså när vi var hemma stod och drack som vi kollade på sköldpaddor som hade sex. <laughs> ja. Ja <laughs> ah, precis. <laughs> <laughs> där, där, där måste det var det var må som en asiatisk polisfilm. Det var så men så fokuserade avsnittet. <laughs> inte Nej, jag har inte druckit Fair enough Okej, okay. men alltså jag måste säga att vi måste göra om um, Förra veckan, Johan, pratade vi om uh, Rackningsbliker och sån där skoj mm. uh, Alltså typ konstiga saker Alltså folk skickade in det värsta man fått höra Och det är nog väldigt populärt Så det skriver vi om, tycker framtiden Det var jättekult Ja uh, um, kan du berätta din roligaste dating slash Ja, det kan du berätta. Som det. du har varit en aktör i. Som jag har varit en aktör i. Jag minns att när är på dans så du det dig från någon. Mm. Ja, det var ju <laughs> ganska kul. Jag har ju... Sen nu i vintern så är jag singel från ett längre förhållande och jag har varit på massa dejter nu i vår. Tristade du dejter eller det som du faktiskt ville gå på? Både och. Ja. Jag var bland annat med på en, en internetsida där jag var och dejtade en massa människor. Mm -hmm. Och då var jag på en jävligt konstig jobbig dejt. Där personen typ höll en monolog i två timmar. och satt och nickade i så sätt. Så var vi på danska Carl. Nu förra, förra var Ja, var ni tillsammans då? Ja, vi mm. jag, det var jag och, och Erik ah, ja. <gårdheten> de, en... Det var inte jag som en monolog Det var bara en, <gårdheten> en dejt <gårdheten> Men så står vi och, och dansar till eh, The Prodigy <gårdheten> The Prodigy <gårdheten> <gårdheten> <And> then, uh, <gårdheten> then, uh, then, The Prodigy eller The Prodigore The prodigy Och sen ser du den här personen <gårdheten> Som kommer framför Och sen vänder sig om och tittar på mig när jag står och dansar jag bara vände som om mot Mot weird istället så där. Sen började jag dansa så ställer jag mig bakom honom så bara, Jag ställer mig bakom dig jag, Den här personen jag vill inte liksom, Jag vill inte snacka än. Du nämnde att vi var på en jobb i date Vad gjorde jag då? Du flyttade på dig <laughs> <laughs> <Var det> annars <laughs> alltså, Men sen försökte du Det här var weird tycker jag Alltså, det var, var okej okay. alltså, jag förstår såhär, ja. Fair enough Men det, det, det var det som jag efterhand sa What the fuck Det var ju snällt Det du sa till mig då För du har precis fått reda på samma kväll Jag var nybliven singel Och du sa Men fan, gå fram och prata med dig Hon är trevlig <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja, jo Eller, men, men, äh... jag låta att prata med dig <laughs> ja, Det var ju uh... ja, men, just, just det där liksom, såhär, Du dyker ifrån att du har sagt med dig en gång och, ja. och på grund av detta Andra gången ni så vill du gömma dig Men du tycker ändå att jag skulle vara en bra trön Så, det, <laughs> så. Ja, men kanske vi Kanske fungerar bättre tillsammans Ja, jag, jag tänker så Vår kemi kanske inte riktigt och kanske, alltså. kanske är en sån som Liksom Behöver ha en person som avbryter Inte för att jag menar att du brukar avbryta Du kanske är bättre alltså. på det än vad jag är Ja, det kan kanske Kanske, va och Det är ja. Hon kanske behöver någon med också Jag har råkat ut för en sån person nu på jobbet Så bara pratar och pratar och pratar Du, alltså, du pratar säkert om här, en radion som säger att du ska väga och köra folk Det är det bra då Nej radion i våra bilar Den finns glatt Det liksom sitter och lyssnar på musik är bara, Jag försöker lyssna liksom på musik <laughs> TopCab, de använder sin radio mm, yeah. jättemycket yes. men andra... de har både radio och eh, telefon faktiskt stop och topphat. <laughs> Nej men de har, de som fortfarande har <laughs> <ut i> <laughs> Det är retro. Ja, mm. ah, det, mm. det är jävla stresset måste det vara. Mm. Har de kodnamn då också, <laughs> <laughs> Det är just Big Dog, Big dag. Jag tänker smoke in the, the bandit. Har har någonsin sett den? Smokade var. Smoke in the bandit. Går inte på svenska. Nu mm. blåser vi snuten. <laughs> <lättna>. Ja. <laughs> jo men det är alltså. They were och um, the, the, the so? So? Smoky and the Bandit. Ah. <laughs> Nu blåses. Alltså men nej nej den är en liten små skoj. Alltså, ah, dramatiken. Varför varför tar man m. Säg ditt namn. Jag vet men det är det. <laughs> <laughs> det är bra, det. Är Kom in. <laughs> Kom dit. <då>. Lämnar <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> alltså den uh, så The Bandit handlar ju om eh uh, Burt Reynolds spelar The Bandit. Jag kan inte tänka mig uh, att det skulle vara Smoky så an, Smoky är det till en slang för just typ skäriffen då ah, ja, det är alltså alla Vi som visste alla jag aldrig undrade vem mm. som Smoky var i filmen uh, mm. <laughs> Så grejen är ju då att jag ja. uh, uh, The Bandit får ju uh, det här, jag vet inte, den här, den måste jag bara ba gissar det här tal alltså jag minns inte men det måste det vara Så grejen är ju det här filmen handlar om att han ska hjälpa till att smuggla öl över Uh, från någon delstad till en annan delstat. För just då fanns ingen eller Det är olagligt och, um, Så att han, han hittar sin, uh, sin Gammal Vi brukar smuggla saker ihop Polar uh, Ja jag vet inte man smugglar uh, En kille som spelas av en med som Reid Jerry Reed Och även han som gjorde themesången till uh, Filmen Uh, mm. Så sen det vi handlar om uh, De ska smuggla ner ölen då Samtidigt som skerifen håller på att jaga dem uh, Under tiden Benny Hill. Eller ja lite så <laughs> uh, Under tiden träffar han ju och kan ju plocka plockar upp Fields Karaktär då, som är inte som heter hon gillar inte honom från början Men gissa vad som händer i slut De gifte sig för får en bil <skratt> Nej, de kör verkligen får... Hon, eh, quote, would rather kiss a Wookie Ungefär så, hon har <skratt> en samma inställning för Hon, alltså, hon eh, liksom, ja, så, så tycker att han är scruffy-looking Det är absolut Han har cowboy-hatt och han avbryter den och, kallar henne för Jag vet och han är smugglare också ja, ja. Han är, det är, han är, Var inte Burt Reynolds En av de som de tänkte ha Till hans ålder Det var han, Tom Selleck och Christopher Walken Ingen av dem hade varit bra Alltså men man har inte tänkt hade på karaktären som någon av dem i det hade varit så. Man hade ju det vart så men nu tänker Det här vi pratade om förut också. Mm. Hade de någon sällskraft sen då hade jag tagit <laughs> hand om som han så. han du sett sitter så där men han snackar med det, var, alltså, det, var, det var, med benet uppe när han Det var snack. <laughs> <laughs> det var snack. Eh, han spelar Higgins spelar tillbaka. Eh, <laughs> <laughs> Higgins, så alltså, Higgins <laughs> <laughs> nej, nej, Higgins är alltså i... Uh, I Magnum P.I. Han britt... är brittisk, den brittiska snubben. Ja. Han som är Det Oh, so I do not... Oh, Higgins. <laughs> det skrev <jag. laughs> det är ju inte, inte Tom Selleck. <laughs> <laughs> <min> Tom Selleck? <laughs> han är väl amerikan, va? Jo. <laughs> ja, Higgins är britt, men Tom Selleck, hur pratar han? Jag har aldrig ah, sett ja. honom. Så. Han har ju han har, han har en... Vad sa du? <laughs> Jag har aldrig ens sett någon. Har måste ha sett Tom Vad Varför inte? Alltså gången jag såg Bird Reynolds var ganska nyligen. Mm. Tänkte alla kända du känner igen. Jag vet att jag vet han ser men ut. Du har du sett någon honom? Mm. Ja ja okej. Jag har aldrig sett honom i en film okay. jag vet inte hur de pratar. Du har inte sett nästervärkt tre med någon baby. Åh, oh, så bra. Eh, alltså dramafilmen. Uh, är mer inte dra inte ja. nej. det en konfliktfilm? Inte bara Inte bara filmen. Den kommer. Uh, nej men uh, det handlar om. Um, Alltså, det här låter som en internetfilm det är inte Three Guys One Baby Ja, <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> det låter ju som en sån film oh, vi, Men det är tre <laughs> hetaste manliga skådespelarna på 80-talet det, det, ah, alltså... det måste alltså ha varit Tom Selleck då <laughs> Ja uh, Bert Reynolds Nej, tänk någon annan Tänk lite mer, de kan du Thomas Larsson sig i film det är faktiskt sant Tänk vad tänker du för het skådespelare? Vem var det som... Jag har inte sett polisskolan Okej, men det är i alla fall han som spelar med Honig Nej, det är Crisp... <laughs> heter han. Aha, Och okay. Ted Danson. Ted Danson. De, de tre. De bor ju på en annan de, um, de bor ihop med en tjej som har ett barn. Uh, nej. Hon har inte ett barn. Jo, men kolla. Det är inte det är inte riktigt det, det som är grejen. Hon är den själv. Från början, jag vet inte jag, vet vem det är. Det är någon av dem, Hon, uh, jag tror det är Dansons karaktär. Som är liksom biologisk pappa. Yes. Uh, men han ska försvinna iväg. Uh, alltså, första filmen, de ju inte varit i början. Oh, okay. det, det kan vi säga. Det, det är andra filmen. Det andra filmen är mannokel i är av filmen. Men, en liten tjej. Uh, yes, uh, Men uh, så so det, det här är då, de, uh, om jag är rätt, så är det som så att de här uh, tre polerna, som sagt, de har min bord där som män ihop. Uh, den som håller på att ligga med... Ligger med, no, no, uh, <laughs> ligger, ligger med äh, vem du nu hon är. Det blir en Jag unge. Jag vet inte varför han blir tvungen att hand om ungen under en lång period. Mm. Han, är inte, han är inte alls med det till att börja med Han är inte alls okej okay med detta. Han gillar inte barn. Han vill inte ha barn. Det som en Adam Sandler film mm. faktiskt. Ah, ja, han vill inte ha barn. Men sen, till slut. slut, händer något magiskt. <laughs> Tack så mycket. Någonting fint, fantastiskt händer för att tillslut, alla tre snubbar liksom, liksom, började tycka väldigt mycket om när här som liksom, De blir liksom pappor alla tre äterna under ungen nu. Och sen är... Va? Och sen liksom... Ja, så. det blir inte så. De bondar väldigt mycket. Uh, sen mamman kommer tillbaka och hon ska ju flytta till England då Och ska ta med ungen. Och jag förstår aldrig varför man gör det. Det är till en väldigt stor grej under just. Det är så, så, så de sitter hemma och de är lite deppiga allihopa. Och de till slut säger de såhär, nej men du, du måste springa iväg och stoppa henne måste, Alltså där stoppa flyget så Och fly, jäkta iväg flygplatsen och stoppa människan och åker Grejen som var väldigt populär mm. då. Um, Jag försöker bara hon väntar tills liksom, okej okay, hon är på väg mot flygplatsen nu Vi bor i New York, varför, vänt, varför tog inte det där, liksom, när hon var här? Hur som man ha uh, det? Den som jäktar iväg och, det, de, de, jag vet inte, yeah. och han lyckas slut Och slut så bor de alla, alla fyra där med ungen var det jättefint Vad var han sa Som fick en att blåsa Av den här resan till England Alltså Uppar var den ganska seriös Ja, Jag har ingen minne av det Men de är Kom igen Jag spelar Sambaloli Cheers De är ju till och med I England i andra filmer Och de ska gifta sig De ska gifta sig med en annan snubbe Ja det är En fjärde snubbe Alltså en fjärde snubbe Som inte är trevlig Jag minns Jag kallar vem som spelar honom Bra mamma Jag minns inte vem som spelar Bradley Cooper Bradley Cooper Han var om det här filmen <laughs> I'm British. <laughs> I can you hear? <laughs> Come on. So should have many here? you here. <laughs> I'm going your wife, Queens English. <laughs> <laughs> Cockney. Wow. <laughs> <laughs> It's bonkers. Uh, <laughs> I should say wanker? maybe. <laughs> wanker. <laughs> wow. Uh, okay, I men um, så det är som i den här filmen då Så det är gott nog Ungen är lite äldre alltså, Man får är fortfarande ungefär samma arrangement var förstått, Men grejen är ju då att äh, då, Hon är mamma skriver sig med en, helt, en ny snubbe Så uppenbarligen är väldigt fel för Det vet ju vi som kollar Det är väldigt obvious För han spelar samma snubbe som typiskt inte passar upp Med någon vettig i För det går inte han är uh, Okej okay. Oj Han alltså, ser som Chris Han ser som Chris Han ser som Chris Han fick lite den känslan uh, också det är typ hans yeah. med. En imposta Okej okay. Uh, vad heter det? På svenska heter det en... Ja, Skitsamma, det inte kolla okay. Det är man nog en liten tjej, tror jag Japp, något sånt uh, Vad heter om on Onda? Han heter något engelskt uh, kan han, det, är bra... det är han Edward Nej, han ser Ed är inte han ser, okay. han, han ser ancient ut Ja, men han kanske är det nu, tycker jag, för så kan jag så, de, de... Och den här är från 80-talet Jo, okej, men... yeah, okej okay, okay, okay. okay. Kolla upp den här killen uh, Jag bara säger så här, Om du såg det honom i en film skulle säga på en gång att det här... Fan vad bror mot honom på Locknäs. Uh, den här killen ska man inte gifta sig... Right, det var bild. så snabbt det där, va? Kolla, den här killen är uppenbarligen fel snubbe för jag nu. <laughs> jag att heter okay, han heter Casanova. Okej, han heter... Christopher Casanova. Han är död. Oj, sorry. <laughs> okay. sorry, sorry. Mm. Giftig med honom, han verkar jättefin. <laughs> Nej, <Nä>, dog han. <laughs> uh, inte på grund av det men händer i filmen, tror jag. Men uh, Tom Selleys karaktär, du har blivit kär i honom... Mamman väl har Men ja, det är en den Ja men Det blir inget mer mellan dem. Jag tror problemet är Självklart Att uh, Tom Selleck har lite Issues här För då? Han vill inte liksom Hålla på och stöta på Hans polaris X som han, och han dessutom jag vet inte han där är någon i Bona ser två år mm. Och heter 40 års och, kjör, och jobbat där. som arkitekt men ja. bor med sina två kompisar och ena kompisens <går> gamla tjej och inte Linda ja. uh, så det gör dem ju istället för att de tänker så här, de som hon de, är en fadersfigur. Den. Precis. De, så de också, lite, lite samma grej som i första filmen. Innan finns en då blir som säger för att okej, okay, jag måste stoppa där, jag är kär i henne. Uh, som tur är. Uh, han måste jag veta var han måste väg just det. Uh, den, här, uh, den här onda, uh, han som är död uh, Han som skulle gifta sig med tjejen Han har ju tänkt skicka iväg lungan Till typ såhär uh, Boarding school exakt, ah, det, så så klart. Klart. <laughs> ja, det vet inte mamma någon men de här tre snubbarna har fått får reda på det slutet. Så att, uh, Var, varför är det så hemskt. Äh, men hon vill inte... det, br det brukar ju betyda att den här ungen har en ganska bra framtid. Då. Absolut. Ja. Jag tror inte för det sagt jävla... att ja, det är lite språkig lite en liten tjej som går och säger snoppen tiden, och de bara säger, hon ska vara så rör inte. Och ni vet det. <laughs> vetig, det alltså. ja. <laughs> det, okay. det men... låter ju bara som en det är bra idé att skicka vägen. Men hur? Inte hur du att talar det? så. Här, Let her be man med Vara kort Så Tom Selleck Åker iväg för att kunna hämta Alla åker iväg skolan För att kunna hämta beviset för att det här stämmer Kolla vad han ska göra, det är inte bra Medan Ted Danson får uppdraga Stald Wedding lite litegrann, förlåt om jag spoilerar det För några fans Och grå Två mörka ämnen Jag vet inte, det är jättebra Dansons karaktär är egentligen spårig Så är det ju Ja, Ted Dansen är egentligen en skådisk. Nej, nej, men nästan hans karaktär är i filmen. Han är inte arkitekt, det är någon som karaktär. Jag tror Thomas Halleck är arkitekt. Thomas är arkitekt och Steve Guttenberg är uh, serietecknare. Exakt. Uh, jag kommer du? ihåg för mycket av den här filmen. <laughs> <skratt> uh, så att, men Ted Dansen får uppdrag av style the wedding. Så jag vet inte om han lyckas... Like, på någon sätt är typ... Jag minns inte, och jag tror inte det här är det som händer. Men om um, han på någon sätt lyckas like, in incapacitate prästen som skulle... <laughs> som, <laughs> <laughs> <smann> jag tror inte han kör en stroke-holder-bar så där Jag dråkar ner honom, jag vet inte. han slutade och På någon vänster hittade han liksom, tillräckligt mycket med ett smink För att kunna sminka sig han ser ut som en gammal gubbe Och det är lite cool för det blir en reveal För man om man, jag är inte rätt Så, så vet man ju om att det är som först när, liksom, Det är någon de gammal gubbe som håller i Som inte har kallar Det tar hundra år Och när hela killarna är ganska peppade Ska liksom, gå fort För han vill ju liksom, få det klart så att han kan skicka iväg bort yes. yes. Det är hans egentliga intresse Han vill bara bah, <laughs> Jag, Han är lite intresserad För, för Nej, Nej. bara, bara, bara... bara förstöra livet för någon uh, Men Tom Selleck Väldigt mycket tack vare Jag vet inte vad Guttenberg är under tiden Han gör någonting Ja, han tecknar väl. <laughs> nej, han måste ju det, för Alla tre fick någon form av så här. Oops, han håller på att ragga på någon gammal släkting. Eller något nej, nej, men han måste ju någon. Alla tre hade någon uppdrag. Jag måste kolla om. Nej, jag måste inte men. Mm, <laughs> jag, ser, jag ser liksom en bild framför mig att han sitter i en bil på landsbygden. Och så här försöker hitta någonting. Och sen blir stoppad av får på vägen. Så här. Det här, ja, det, han. Stämmer. det här låter lite som... Uh en bland eller ja, det är ju samma story så men men det här låter lite som The Graduate och Wayne's World faktiskt. Det Wayne's World har tagit lite. Eller Wayne's World är tagit från The Graduate och ja. kanske till och med lite Ja, um, ja det, det, det stämmer, De det måste nog väldigt mycket från Wayne's World för att i sista scenen istället när han går fram där scenen säger han, party on Garth. Nej. <laughs> <laughs> men Tom Tom's alkemist tillbaka som tror till jag precis innan det jobbar händer han stoppar där här lopp Jag tror han jag, minns då han, han, han gjorde, jag tror han gjorde någonting lite mer Tom Selleck-aktigt Än att bara ta fram pappa Kolla vad han ska göra Utan han liksom lyckas här skärma när tjejen Hon låter ju jävla övertalad. Först ska hon åka till England med sitt barn Och då bara kommer någon snubbe till flygplatsen Och nej, kommer jag att åker Någon ah, snubbe med alla fall Vilken är det? Är är? Det är de tre männen jag bor med Ja, precis De, de, de, de tycker inte att jag ska gifta, nej, nej. gifta mig med dig Så ja, men sorry jag, Det låter som så här Hej, vi bor med okay. tre jävla killkompisar Så det blir bra de två jävla ja, Det skulle vara varningsklockor för mig Alltså, jag, vet, jag känner inte speciellt många chejer så okej okay, flytta in med, liksom, med, med, med oss tre tror jag så. Jag, <laughs> jag tror att det är tre upplägget. Du är göra gillningar. Jag tror, du, jag tror ja. det finns fler än vad du lär känna. Okej, okay, ja. de flyttar ihop med oss och <laughs> uh, uh, nej men okej okay, så han stoppar väl det här loppet. Och då någonstans där blir de store reveal att Tedd Andersson var i prästerna när de gömsarna liksom spinnkasheter duktigt. Det uh, kan by mm. vara Ted Danson som mm. mm. största skådespelare mm. han har gjort hela sitt liv. Um, mm. Utom skåd. Mm. Han var med mm. i *Cavill and Fuzzy* Ja det var han. Ja. De spelar en Ted Danson, <laughs> <laughs> en skådespelare. Ja men det är samma sak. Jag tycker vi, alltså, det är lite mm. som det är kul att det blir en trend för det finns en serie som heter *Episodes*. Jag ska jag komma jag jag jag tillbaks till filmen så oräkna inte att ni så lyssnar om ni vill veta hur det slutar. Mm. <laughs> uh, men i *Episodes* spelar uh, Matt LeBlanc, även känd som Joey Tribbiani mm. från *Denne*. Han spelar sig själv. Mm eh uh, i anslutning All det, det alla gör så Men vi är här... alla är skådesar, det här är så utbredda skådespelare gör så Nej Det fantastiskt Det handlar om att uh, det ska liksom någon det är ett par från England som har skrivit och producerat en jätte alltså väldigt hyllad sitcom. Uh, och ska Showtime överta och att köra programmet i USA. Var på allting annat så de liksom, från början ville de ha liksom att det skulle handlingen egentligen är i serien att det är... Det är en komedi som jag spelar till en massa All Boys School med hur karaktären är ju den gamla headmaster som är lite rolig gammal gubbe så Det är det som jag gillar. Det låter inte att skoja ja, men han är det är gammal låter... det är kul. Ja, det är det. <laughs> <Kom igen. laughs> Då, när de väl. kommer till USA. Så har inte typ, gjort om allt. Den där killarna på kickarna får inte vara med, igen, de vill inte ha han är för gammal. Och istället för att han ska vara headmaster, det kan han kan väl vara hans hockeycoach istället. Och så istället för de tar uttalade min Mattel blank. Det här låter som valet 2010 i USA. <laughs> Alltså, leden... Lancelot spelade sig själv uh, Och Det roliga är roligt att han fick gången i sin liv fick han en Emmy Oj uh, För att ja, Han spelade sig själv ja Jag fick en boost och självförtroende Det roligaste med det här, hur genuint Jag såg det i talet, jag vill kolla Han är genuint otroligt förvånad Hur jag som verks How you done Okej, det var också filmen Vad är det spännande då så att uh, ja, så han lyckas stoppa väl över tid. Uh, Preston som, de, an, ja han han har väl lyckats andra rikta Preston lyckats ta sig fri från uh, fängelset från Dark Knight Rises där, men han har inte precis haft så. Anyway, uh, <laughs> han de, han lyckas med the leap, ah, ja. det lite. Nåja, till samma dröta som besikt. Där är liksom är 70 pluser från England men han så han fixar uh, det. Yes, just något. So. Um, så de stoppar där på att den här uh, onda the... mannen, uh, the bad guy, jag vet inte vad som händer med honom. Christian Nil, han gifte sig med Madeleine istället. Ja, det Jag tror någon, jag tror kanske Select knyter honom eller någonting bara. Uh, eller så är det någon av dem gör det. han är inte med längre. Men sen i de ändå är i kyrkan där, så bestämde de sig, men kan vi gifta oss på en gång då? Vad? Ja, vad? <laughs> Väldigt osmakligt. Så här. Det här är, det är så. jätteosmakligt Väldigt amerikant. Wow, well, we got a wedding. <laughs> <I> <laughs> about uh, it. Ja, lite så. det funkar för en annan sån Och sen du där och slutar. alla jätteglada. Och Förutom liksom... halva kyrkan som var liksom hansläckar. Ja, vi... <laughs> De Va, det är som en weird back du säger, det var som mm. bara. Yeah! Nej! <laughs> <Yeah. laughs> Reser sig upp på att klappar händerna Fast när säger det, ja det stämmer fan Men kolla ut, byggar helt fakta För de kan inte ha så höga tankar om den här killen egentligen Och alla är verkligen glada Det Det är en jävla skurk med en mustasch Det här är en störst jävla miss Alla var jävla nej men han är min son Men jag vet ju, jag ser det i tantseller Han fuckade upp min sons bröllop Jävla stryk <skratt> eh, in det här är Erik för störrumfilm. Det är inte alls så. Nu det. blir det. Han det kommer någon sån där, uh, det här... så där som har lite alla glada och så liksom ut lite och så kommer någon generisk 80-talslåt. Eh, uh, någon sån här feel typ. <laughs> Nej, men Det typ så kanske typ Eddie money, typ någon sån här, det är det money typ låsna. Kan gå, kan gå. Det är här jättesår automatiskt för det zoomas ut. Och sen lite sen ser man i att det kommer så här lite rot och då man ser liksom alltså, den, vad, vad som händer liksom, i nya livet. Då tror de på varför nu bara fyra fortfarande. <laughs> ja, det kan inte fixa upp. Nej, det går inte. <laughs> Och sen, för nu det de snackar om nu, för Gutenberg är För det är bara han av tre killarna som inte har en karriär. Han vill ju inte tre... Han har säljk en karriär. Ja, han gör filmer. Han gör grejer. Han gör tv-serier. Han gjorde den här, vad heter Blue Bloods. Blue Bloods. Han gör här. Fidron-hypade som fan. Han är med i någon serie som heter... Den polisserie. Det brukar vara så här minifilmer som kommer typ en gång per år. Den spelar någon polis någonstans utifrån Massachusetts. Och det är helt okej. Han är även med i... Någonting till. som är med i Va? Ah, just och han, han var med Fast de, de har slutat med det Board till Death ah, äh, HBO-serien yeah. Där var mm. Men efter är för att de har slutat med det Så det är Gutenberg som inte gör någonting just nu uh, Så han ville han vill göra en trea Och det var en trea på gång Som hette Three Men and, uh, and the Bride ah förfarande eftersom det var kallade kallas där free old men alltså exakt men så what Three the... geezers det var typ en diaper and one old lady alltså de kommer var uppåt 60 då alltså de är inte sällan kan man står de de börjar nosa på 60 så är det 70, 70. någonstans där så varför går de förlåt upp <laughs> bara, bara, att... vi har inget liv tillsammans det gick tillsammans inte så bra för serietecknaren det kan bli kanske de kanske de kanske gillar det liksom andra sällskap där liksom. är mysigt sitt så och så när när du flyttat nu jag, jag, jag, jag lovar bara jag, jag lovar bara såna <här> ja. buff <laughs> ja, ja de, de gör om allt så att uh, i Fri uh, Männande Bride Spelar tjejen av Chilabub Han kommer tillbaka Än med Om de vill moustache. göra, göra roliga grejer så kan det ju vara Vad heter han? Zack eh, Alafinakis annars <laughs> ja, Han om. skulle kunna vara Tom Selleckson faktiskt jag, jag, <laughs> jag lovar att filmen Kommer uh, göra som Michael Bay Och den kommer, Megan Fox kommer att spela tjejen Ja, det, är det. <laughs> Så det kan vara jätteroboter som har slåss med liksom. ja, mm. uh, Chilabub kan vara press den här gången Ja. Nej, sjäsen svinkeriga gubben. Han skulle till boardingskum. Det var inte. tror du med Little Lady. Det var tror jag det var en Neil och det är han kan spela det. Han kan köra det. Men tror Jag med Little Lady. Det var en väldigt mesig pojke som ville så lite så bryter ner dem lite. Nej men jag vet inte. det här är kvalitet. Det här var det ju typ Det var stort måste se Alltså du nu är bra. det finns några Nej, alltså jag kan inte på någon. Jag inte rolig. Jag kan i någon av filmerna. Men jag, koll, jag hade någon så här... Men det är så här: söndags eftermiddag som man kollar på. Liksom. Ja, den här alltså, jag, jag saknar söndags eftermiddag. Jag jobbar alla söndagar nu. Ja, men det är med sån film. Ja, men jag kommer ihåg. Innan det så var jag väldigt negativt inställd till söndag eftermiddag. Då tyckte jag att det var den mest deprimerande tiden på hela veckan. Ja. För då vet man att jag har ingenting att se fram emot Snart är kväll och då måste jag gå och lägga mig sen Och sen är det måndag Så söndag eftermiddag är En effekt värre än måndagar Ja Ja. Men nu har jag nog lärt mig att uppskatta mig rent Trump. Jag vill pröva att ha en ledig söndag igen. Jag tycker du ska ha det Äta sen frukost och kolla på en B-film Från 80-talet Jag äter så, oftast så sena frukostar Att inte kan kallas frukostar Det är alltså tidig middag med då. Ja Vi ja. <laughs> är sju på kvällen. ungefär Ja, sen uh, middag med då. Vad var, vi, var, vi, var vi? det? Ähm. Um, Nej, mm. mm. mm. mm. ah, ja, vi kör lite till eller, uh, Men uh, um, ja, så att kolla på den här filmen i fall du Alltså Genny, jag såg dem. Jag var på fel, helt fel humör Jag fick få mig kolla båda samtidigt att sa alltså, med två, ett, ett öga på varje Ja mm. Det är det jag menar med. Så står det bara I am the lord of space <laughs> <laughs> process, process. Uh, så jag Men sen jag så jävla, Jag var på helt fel humör Jag vet inte vad som har hänt precis då Men jag var inte på, på humör för någon sån här Och det är väl säga Hugh Grant alltså Uh, nah, jag Hugh, jag Hugh Grounds i alla filmer är cyniska, äh, bäcksvarta Va? historier jämförs med jag den här är... filmen <laughs> <laughs> Men han skulle kunna ha varit med han skulle kunna ha varit han skulle kunna vara mannen en person, som personen. ska skulle gå ja. med ja. En, en uh, gorgeous ja. engelsman. Eller hur, som ser han... halvt trött och droga ja, ja, ut <laughs> uh, Nej men uh, så jag var så jävla, jag vet inte, jag är helt för humör äh, så jag, efter det tror jag jag kollade på typ, uh, sa... Mm. Jag har fortfarande inte sett så här. Ah, det är ju jag s <laughs> Never saw it. Uh. Uh, jag ser mig själv som jag. Det är Michelle att jag har sett de flesta filmerna, men du har lyckats dra upp alla exempel på de filmerna som jag inte har sett. Nej! Ja, hävna Som de talking about Inte alls det du pratar om. Okej, nu måste jag ta Nej. det då. Johan, jag frågar. Har du någonsin varit ute och känt att när säger du säg, ut ute, du dricker lite hoppar och hoppar runt Och du hör kanske, fan vad jag Depeche Mode du känner, fan, det är jättebra Men det var kul om typ cirka en timme För att höra, eh, någonting för typ cirka Tio år senare, bara så här, spontant Va? Det menar liksom typ så jag hör lite mer 70 Ja, eller whatever, eller Säg att du lyssnar på White du bara, fan vad gött roligt var väl 80-tal, typ ganska precis 40 minuter Ja Har du någonsin känt så? Nej, absolut Känner är... du så nu? Nu är jag känns också Okej, okay, men du kan jag Ja, ah, nu gick han uh, <laughs> Det var en... Uh, ja, för att... Det var för att... spektakulärt borta, well, <laughs> <laughs> för att Okej, okay, uh, 12 juli blir det Evolution Music del 2 <här> mm. På uh, bonden Vad gör du, Oskar? Jag skulle fixa en uh, det. Skysst huh? Du har med att torka över lite Vid baren Vid baren Där vi bara. Du måste arbeta go. där Ja, uh, yeah, så so 12 juli Smäller det igen mm? 12 juli Evolution Ja yeah. yes. Del 2, eller vad man ska göra uh, The theory of evolution of music mm. Nothing but a theory Så so vi ska sitta och prata med <laughs> <laughs> <laughs> uh, vi, vi, Det kommer säkert någon twist på där, men, uh, yeah, det här Men det Alltså vi har kört Evolution Då borde vi inte The creation of music liksom? Hur gör vi det då? Vi djukade vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi Robert, Robert Johnson I alla kvällarna Jag tänkte att vi djukade Ett grott menu Och står och slår Och besterar på saker Världsmusik <skratt> Nej ja, det tror jag vi kan göra Jag vet inte det är, det är, vi kommer dra in så mycket folk på det Men ja det blir någonting sko. Det kommer bli kul. Och det var roligt förra gången Så det kommer bli Det, det var jättekul förra gången Ännu roligare den här gången det är inte helt omöjligt Det är inte Det är, inte, det är, det är ganska sannolikt faktiskt Ja det var trevligt sist det var för, Jag var faktiskt ja, där Jag jag var ja där. det var det Alla som ja, var ja. där Och tyckte att det var trevligt Få jättegärna komma igen Som sagt 12 juli på bonden Jag äh, börjar åtta Stäng rätt För alla som inte vet så är det dagen efter min födelsedag no. Så jag kommer vara 28 ja, Okej det, var, det är då alltså, var Jag är 28 så. då jag kommer, jag, kommer, jag kommer gå hem i tio, För att jag är 28 <laughs> Jag kommer fortfarande vara 24 jag kommer, jag kommer inte komma alls Jag, jag, jag fyller 30 jag fyr, <laughs> <fyr> <laughs> senare. Ja. Vad ska du göra då Eh, uh, vänta, mm. en grop <skr> och kan den fyra igen. Gräva Men kan gr man gropar för förbereda liksom? Jag menar det. Är ju, ja, det så, bli så, att. så långt. Jag tycker vi ska färga skägget Det är <så> här... <skr i> Ja, det kommer inte bli aktuellt. Men ska <i> <skr i> <skr i> en stor stav. Jag bara ja, kom en Kommer se ut som sägs. Jag vill ha, det du har. min. Ja. Så sa jag Patch. patch. Patch Adams det känns lite syns. Ja, nej. när du har längre skägg. Mm. Men Jens på högra backen i Mustarsen. Medan liksom, för den så finns det en liten grå fläck. En gliss med sin närvaro. Det är väldigt George Clooney faktiskt. Kaffe-reklam, ja. Min ja. kompis med mig som sa att det ut som sperma. Ja, det har vi pratat om. Men precis, väldigt George Clooney. Mm. <laughs> Alla spermer i skägg i hjärtat. Jag tänkte jag försöka in med henne, men det gick inte. Ja, nej, ja, men nej. Ja, han, går, <laughs> han har väl inget. Han är för mörk. för mörk knarr. rösten. går liksom inte över. Då. Då kan du försöka imitera den där, vad heter den här kaffe-reklamen? Näst vad säger han i den? Inte mycket. Not much. Det är som Johnny Cash, liksom. <laughs> Hello. Hello, oh, I'm Johnny Cash. <laughs> Har du hört på, på svenska? You're är det. Nej, Johnny Cash. Hej, jag heter... Live, live på stråket. Hej, jag heter Johnny Cash. Jag hoppas ni gillar min... Musik Och jag hoppas ni gillar mig Underbart ja, Det är en jättedålig skiva Men, ja, det är, det. men ja, är tråkigt. Han spelar bara covers på den ja, ja. Han spelar inte liksom Johnny Cash-musiken Som man vill att han ska spela live ja. Det är säkert jättekul om man är så Die-hard core fan Om man var där ja, precis. <laughs> precis. Apropå Amerikan som pratar svenska Det finns någon film med Nicolas Cage Och hon svenska tjejen Malin Åkerman yes. När han pratar uh, svenska Det här filmen som i stort sett en, uh, oh, I a... Det här, det, den det här heter. Näst, det är nästan en, uh, Den är väl uh, Stolen det ja. so the här är i stort ett taken Men då ringer han upp man och Så den Hej, där är jag <laughs> <laughs> Jag har hört att prata svenska Det måste vara någonting, det måste vara någonting allvarligt Något viktigt Ja, precis vi om <laughs> uh, det är som 15 minuter Det är Niklas i och med att de pratar engelska i resten av filmen så frågar jag logiken om det <laughs> Ja. Är det hans fru? Jag... Varför pratar han svenska med? Inte fru men de har någonting Ja det är någonting där liksom det, det finns en min sexuell spänning Så de ja, kan precis. använda språk liksom. ja. Men jag hade hoppats så se mittlängs cage på svenska Det hade varit ännu bättre liksom. Här är det jag <här> Det ser jag som en kvart Let <här> the beat ja, <här> Hur gestaltar gestalt man hans Min, liksom, du vet den här med liksom, Hans är alltid lite så här ledsor Ja, den är jätteslå Hur gestaltar man den med en röst det, det går nästan egentligen. Det kan jag inte göra Nej, nu Mm. Vilken film kommer han att med? I år kommer han Jag tycker att säga K-R faktiskt. Det är en film som han kommer att säga. Är, den är Dave chappelle Day show. Det här, alltså. <skratt> ja, han har gjort mycket bra faktiskt. Han gjorde en liten film till David Lynch när äh, det var. Lord of War var ganska <skratt> bra. Ja Weatherman var också helt okej. Okay. Magic Man. Magic Face Off gillade jag. Face Off gillade den, sen såg jag den igen. Mm. Jag såg jag den igen och gillade den mer? Mm. Nej, den är jätte dålig. I want to take a space. Ah. Oh. <laughs> <Not> the <bees>. <laughs> <laughs> <laughs> Han är skurk i första delen Ja. Vad heter han? Han har jättekonstigt skurknamn. Castor Caster Troy. Castor Troy, just Han <laughs> <laughs> slåss mot Sean Archer, just det. Golden Sen har vi även han är helt okej i 8 millimeter den uh, Schumacher filmen när uh, Det uh, oh. yep, är inte snabb filmen, ja. Bileningen så bra. Det den borde däremot få spör för. Ja, allt annat. det vill stå för fan för 350. Det är film, för att, <laughs> <laughs> tre, tre, tre, tre nej, men de är där jastros är liksom mästerverk, bästa verket inför verke, som uh, det jag ser nu. Uh, the Sorcerer's Apprentice. Ja, hur kan inte kalla klapp den? Nej, nej. Och även en fantastisk film som heter, ja, äh, det är två till kan vi säga. Liksom. Wickerman, I'm just playing on that, men eh uh, är det med Vin? Där där precis, det är de som är en Wickerman. The remake. The Christopher Lee film. Finns en remake på den? Ja, men det Jag såg en skämt. Uh, nej, just nej, jag såg, jag, såg en skämt affisch som hette Wicker Man 2 med Jason Statham. <kört> <Det är någon. hör> they <laughs> killed his godfather. <laughs> Now he wants revenge. Nej, <laughs> okej. Okay. Jo, jag har sett originalet var annat. Där behövdes inte alls. Ingen behöver det. Jag vill ha remake på den. Vad ska du åka till då? Cajun det är vet inte var det var men det är porträttik eller något det, det är jag ska bränna Nicolas Cage det slutade inte bra Nej. men jag det vet att det inte slutade men någon. det där varit ansen alltså, min förare blev kvar han och de slänger in dem de har inte sett fast någon jävla gällde... Grej fans så som någon form av fast det är nät på så släpper ni en ser det alltså av bi och allt men det ser man not the bees <laughs> <laughs> <laughs> det well, är väldigt speci specifikt the bees <laughs> <laughs> the bees sen var med i Nej, fick det så ska fan en låts Ja, jag så då men det är inte alltså bästa den filmen är ju Hit Girl Mm. Hon awesome. Bro, har också. Hon är en kneplig kickdotter. Ja, rätt, säg man. Något sånt. Jag ser fram emot 200 då, har Jim Carrey med. Ja, visst, då spelar in, uh, American. Ja, yeah. American. Han har en snubber som Kära säger som du gör. Alltså, när du... Så har han en fake Prostet-haka så att han ser liksom så här: firkampor. Nej, men nej, han har ju kvar hakan från mina jojer i ren i så fall. Ja, eller <laughs> det, det måste vara. God, nej men när du hänger när det blir runt på Lappis. det sålde den hänsyn utskyrseln uh, ah. so so men ja. Uh, yeah. Sen kom vi till någonting som var va, typ så som inte gick att kolla på. Men jag var sjukis då, om jag säger, om jag röra sig, det är typ så Så du orkar inte att på stopp? han gjorde en ghost ride film för några år sedan. Den är okej och den är fantastisk när med tvåan. De skulle reboota den och göra lite mer Eller inte reboota den och följer vad som skulle ändå liksom såhär Börja på en ikula Och den är bara så dålig, det går inte ens att beskriva hur dålig den filmen är Ghost Rider Ghost Rider 2 Åh ja, oh, jävlar, finns det en tvåa? Första är helt okej okay, tycker jag really? ja, absolut. Jag kommer Men... ihåg att jag och mina kompisar skojade om att vi skulle gå och se den För att den var så larvig. Ja. Ghost Rider 2 2, 2, 2 Revenge of the Helmets. Nej, det ghost, ghost Rider, it takes two to tango. <laughs> ghost Rider, Ghost Rider, and three little ladies. Den heter ju någonting. Den nick is in the cage. Den heter <laughs> ghost, ghost Rider Spirit of Vengeance. Det uh, enda som är från först till Nicholas Cage själv. De hittar någon som är Han spelar jävlar i den här filmen. Tanken är, det är också så här, han är inte läskig. Grejen är det här, han ska se ut för att... Det här, all all det här kraft som han ändå har kan inte riktigt sitta i en människokropp. Uh, så att hela tiden håller på att den kroppen han är i, liksom den, den vill inte riktigt så han halva ansiktet liksom sänker, ser lite weird ut. Det ska meningen ganska se lite oh, någonting fel på honom. Ja, det ser ut som han får på en stroke <laughs> <laughs> som Kirk Douglas med andra ord. Nej, det var det han kommer inte höra det här var det men. <laughs> sen. Sorry. what the fuck. <laughs> <laughs> så att ja, så att, se den ifall ni om, Alltså det är billigare att köpa De där filmerna är, är, kan man tanka överallt Och det är billigare att köpa Om, om man gilla att få upp någonting Kan man köpa, köpa det eller köpa snabb. Fan sånär. vad jag ser fram emot att vara magsjuk Säg att du har ätit Säg att du någon har fiftat dig Du behöver spra upp en massa saker Ja Jag skulle liksom kunna ligga och kolla på Jag skulle, det här pratade jag med en En fruk som man körde förresten Från Lidingö till Storbritann Klart <laughs> <hör> De tyckte att Nästa gång jag bli magskjuk så ska jag kolla igen hela Game of Thrones. Jag försökte kolla på den. Uh, när det var hipt. Ja, yeah, det var hipt. Jag kollade på tre avsnitt sen så fattade jag, jag fattade inte grejen så jag slutade kolla. Mm. Men jag kommer att tänka på det: jag tänkte precis samma grej om Dexter när det var hipt att kolla på den. Det här var ju skittråkigt varför kolla på det här. Sen kollade jag på tre, tre, fyra avsnitt till, och då, sen så blev jag typ. Med beroende av det Än vad jag är av öl och cigaretter tillsammans Jag kollade om i säsong ett Och det är tre gånger Den är så jag jävla Jag har gjort det också tror jag Tre gånger när jag fastnade, Nej, jag liksom. ja, jag fastnade jag Du hörde det liksom Vad Ja Det var så att jag, jag, Första gången Jag tycker inte om det jag Ger en chans till Kolla med en kompis Tycker inte om det Tredje gången Nu ska jag fan kolla Kolla det som kom in på andra säsong Jag bara eh. Jävlar du har viljestyrka Ja mm. Förgörande bra Åh <laughs> oh, ja uh, Det är grejer Jag ska ju prata dansa karen Fuck that Jag uh. så. Alltså, ja men det var bra. <laughs> Alltså Dexo tycker jag blev alltså min favorit säsong i den, den jag har kollat dem för idag. ja Trinity AM no, Trinity ja yeah. Oscar I'm out of puppies man. Oh, oh shit prices, man. Right, då är vi tillbaka efter kortare upphåll och då ja ska vi uh, inte, finns det något mer vill du säga? Vill du säga något om det? Det det var det var på det Jag vet inte vad jag ska säga. Jag till, tack för Danska Karl. You have a tack. dream. Vadåt? En gång till lite högre. Tack för biljetten till Danska Jag var ju i Danska tävlingen. Det Jag var så himla glad. Det var fjärde gången jag såg The Project och det var lika bra som de andra tre gångerna. Det är, är faktiskt student så det uppskattades Ja, yeah, kolla, titta, vi gör en skillnad i det här, Ja, absolut Jag har aldrig sett på dig Jag såg den första gången jag var 12 år Du kunde år, inte bara, 90 ta, du kunde, du kunde bara le och ta emot <ståll> de <skrattas> Jo, nej, men det, det, det är kul att, att det var någon som uppskattade det alla, att, Jag såg när den var stor. stora <skrattas> jag, jag ska vara tyst kul när man har tvärtom De är väl fortfarande ingen system, eller? Nej, men när jag såg den, var hade de precis släppt den här feta landplattan med my bitch, köpa breed och firestrat och alla Det var samma år då, då var de precis. Då var de ju liksom skitstora liksom. Mm. Ja, det var det några de svanar men de, ju ja, de, de, like ja. det ja, de har ju fort. var tillbaka alltså, Ja. kul. Ja, ända sedan de släppte Invaders Must Die så mm. har de väl varit ganska Ja, för den plattan är lite på samma spår Som de gamla plattan så mm. den, den låter ju inte alls likadant Om det är för fast... liksom på första plattan så påminner de om varandra uh, Inte Experience Jo, Experience, ja, experience. Ja, den första. Sen giltigt var andra ja, ja, plattan bra ja, ja. right. right. Men, uh, coolt uh, Jag tror att det finns mer Evolution Music 12 uh, juli jag uh, har sagt allt som finns att säga <laughs> För den här gången Men uh, ska vi försöka få till uh, Ragnings del två nästa vecka Det tycker jag du har jag en gäst som vill komma inåt och... råget då <laughs> det... ja nu tycker Nej, jag inte så farvåt locka lite mer äh, jag måste farvåt vill inte ens lova att vi köper det för jag måste kolla om hon kan då vi kan köpa det either way annars kan vi ta hit ja eh... jag flyger fler som såna sagt men vi men Jamaica kan vi ta hit annars <laughs> så vi Ja, det kan vi säga. <laughs> alltså vi det, det, måste vi, det är, näst, nu fan, nu tycker jag vi gör så här. Någon gång ska vi fan köra ordentligt. Vi har Arvid ja, som gäst. Att vi kör ordentligt ordentlig jävla för Evolution Music, Och så kan vi gå igenom typ så här, all, alla kan väl välja några låter från varje årtionde så ska vi snacka om dem. Ja, det tycker jag det skulle huh. Men jag skulle komma dit det var det väldigt poppis um, Oh, ja, vi du, nu nu får vi se vi har gjort själv Vi har om ingenting Vi, vi pratar väldigt mycket om en gammal, två gamla Tom Selleck-filmer Från liksom sagt: uh, Men vet du vad? Det är det vi tillför ibland mm. Show about nothing yeah? Fast yeah. Something. Everything. something Everything Ska jag? Okej, okay, yeah, gör det, okej, okay, ja. bra, ingen fråga ja, där, där var det Jag kommandot, jag är en sån som följer Jag är inte sån som leder Jag hade passat väldigt bra i 30-talet Tyskland Och då passar bra som Då är det inte så bra att jag leder Då är det nog bättre att jag är en fyrer Men då är det bättre att du vad? Du blir så tillhetsagd var du ska åka det är, sant, det är sant Men jag måste ändå köra om det. Det är sant, men du kommer anyway. Uh, där var, uh, du kan kalla mig taxifyren I alla fall You're were here first. Eh, uh, that's broadcast. Jag heter Erik. Vi har haft yeah. en one med oss. Johan är var här. Tack så mycket. Och sen som alla har vi. Ja, Oskar. Och en Jens. Så. Så. Ja, king of glassing. You may have sweat but you'll never have class. <laughs>